Hej, det här var Kent i Idag är det i nationaldagen, den här tillbringaren på Skansen, som klockan ungefär två till cirka därifrån, när kan vara med femtiden. Det var ju så att otroligt mycket folk, massor av utländska turister. Men det var en halvtimme folkdans. Det var eh, musik och det var ju några popfjoder som stod och pepade om sin nya cd. På bollen stod alltså, ingenting typiskt svenskt. Det var inga flaggor. Vi såg fem folkdäktare eller nationaldäktare på skansen. Kungen skulle uppträda klockan var 1930 eller 1900. Vi stod där gå ner till eh, solindescenen. Men alla platser var reserverade så alltså, vi fick inte komma in där. Utan det var ju artisternas släkt och familjer. Och bekanta, de skulle ha företräde, och sedan alla andra också. Vanliga vänner, och skattebetalare, liknande, de håller sig undan. Det är bara något i stort sett att vara där tydligen. Men den skansen att det, så måste snurra som en AC-cylinder ungefär med den här tidpunkten. Var är det nationella med det svenska? Ingen musik. Man trodde ju alla turister som är från utlandet- skulle vilja se att det svenska som de, som de är som sitter Sverige. Nej, utan nu ska man ju särskilt hylla- en massa desertörer som kommer från syden och liknande som lämnar sitt land. Stor skandal. Jag var själv med Ring T1 idag och talade om- ett värmetsprogram- i, i morse som var typiskt svenska- där tre sitter och håller med varandra- och säger politiska korrektheter. Men- jag blev uppringd, nu kommer jag inte kom ihåg det var sex eller sju stycken om vara personen tackar mig till dig. Men du ska inte tro att det var någon Sverigedemokrat som ringde hemma och sa, det där var bra sagt till demokrat."